Sziasztok! Ez az audioblog. És hát most a szuperbodiról kell elmesélem ezt, azt, hogy milyen volt belülről. De közben itt de tűnődöm, ülök az autóban, hogy milyen redkes kurva anyjáért nem tud ez a sok buzi elindulni az ő lámpánál, és miért kell és miért van az, hogy 30 tetves kilométert másfél alatt tudok megetenni, szombaton este ebben a kibaszott tetves faszopó Budapestben, vagy Budapesten, és kúrvára a tököm van azzal, hogy miért nincs egy kibaszott robogóm, hogy valamit normálisan el intézni. Mert az igazság, hogy, hogy megint a szombatestém az azzal tedik, hogy, hogy egy olyan dolgot csinálok, egy olyan melón van, ami gecire nem érdekel, de nem tudtam mást küldeni, nekem kellett megcsinálnom. És ez egy ilyen szokásos ingyen-meló történet ráadásul. És ilyenkor eszembe jött, hogy miért nem töltem én a szombatomat otthon a picsába, nyugodtan pihenve, mint minden normális ember, de persze nem ezen jár valójában az eszem, hanem azon, hogy a kibaszott meló, amit ott hagytam, az most, azt még meg kell csinálnom, amikor hazaérek végre. Itt talentom mennyi ideig tartó tetvészkedés után. Na mindegy, egy szuperbadi beszámolóval még erősen adós maradok, mind cikk ügyben, mind uh, audioblogban, Na uh, lehet, hogy a kettő között lesz átfedés, de nem teljesen ugyanannól fog szólni, nyilván a két dolog. Az audioblog az inkább az én szemszögömből közelíti meg, tehát a, igazából azt mesélem el nektek, hogy ti, akik esetleg nézitek a közvetítést, vagy esetleg kijöttök a szuperból, és azt látjátok, hogy hú, megy a verseny, jó, ide egy kicsit úgy több is van, meg lassabb, meg vannak hülye kihívások, meg így nyúlik az egész kurvára. E, ide egy kicsit talán így gyengébben szervezett, de, de amúgy azt látjátok, hogy ez a dolog működik, Hát én most elmesélem, hogy ez hogyan történt az én szemszögömből a szuperbadi. És nem mennék teljesen a dolgok elejébe, csak mondjuk kezdjük a pénteki nappal, ami számunkra az volt a terv, hogy de nem, ne kezdjük a pénteki nappal, hülye vagyok, kezdjük a nyíradony kupával, ugyanis az volt a. A fő ö, időpont arra, hogy leteszteljük az élő közvetítést. Az élek közvetítéshez pedig barátomtól szereztünk volna egy vágót. Igazából az volt a terv először, hogy, is, hogy csönk egy rendes vágott élő közvetítést. Tehát nem egy kamera lesz, ami pásztáz ide-oda. És akkor én rápofázok, hanem lesz egy normális 3-4 kamerás állás az fogjuk összevágni, én keverem rá hangomat, nem kibekapcsolgatjuk, Nem az lesz, hogy leteszem a mikrofont és a gyökér rádiós mikrofonon a valamelyik buzeráns állat által kitalált ö, pötöknyi kibaszott kapcsolót próbálom körömmel nyomogatni ö, az, a mikrofon talpán hanem ami persze kurva őkat bele, és teljesen szar lesz, hanem megpróbáljuk úgy, hogy az én hangom is rendesen keverve van a stúdió hanggal. Egy keverőn keresztül aztán a kép meg több kamera állásból érkezik, és az én hangom ugye rá van erre az egészre keverve, és ez megy ki. Az én hangom összekeverve a stúdió hanggal, rá van erre az egészre keverve, és ez megy ki majd az élő adásba, és természetesen ezt rögzítjük, és valami úton mondom ez volt a teszt. Most először kellett uh, találni keverőt, én kinéztem egy típust, a Robi egy másik típust uh, mellett uh, törte láncsát, hogy költőjen fogalmazzak, és pont ebből a típusból tudott a Peti barátom egy egy eladó használtat, ami azt mondta, hogy ez kurva jó, és próbáljuk ki. Na és a fő erre a nyírodanykupa lehet, volna, ahol nem biztos, hogy feltétlenül az internetes adást tudtuk volna teszteni, mert a nyírodanyban internetkapcsolat nem nagyon volt, de legalább az élőben összevágást történt, tehát ezt meg tudtuk volna így csinálni. Most az a keverő szert, ezért kértek volna két kilót, és van hozzá monitor címen, teljesen faszai, is. Ezt a peti többször használta már, de aztán így közben belefutottunk abba a dologba, hogy nekem néha vannak így barátaim, akik nagyon szívesen segítenek, vagy tudnak valakit, aki nagyon ért valamihez, vagy ők nagyon értenek valamihez, vagy ők tudnak valamit, ami tök jó. És az a probléma ezzel, hogy, hogy kapok néha ilyen segítséget, ami aztán úgy sül el, hogy bárcsak ne segítene inkább ez az illető, mert inkább szívnék a saját hülyeségem miatt én, de a más hülyeségem miatt szívni, amikor még ez ilyen látszólagos szívetség is, az azért kurva kellemetlen, na pontosan így jártam ezzel a keverővel is, amit odahozott a PETI monitor nélkül először is, és akkor így pislogtam, hogy akkor most szerintem mit csináljak vele, de egyébként a kábelek se voltak, tehát ilyen apróságok ezek, hogy nem. Nekünk egy tonna kábelünk van, próbáltuk azt a kábelszetet összerakni úgy, hogy működjön, de tulajdonképpen a nyílalanyú kupa azért csúszott, hogy ez is, mert nem tudtuk a technikát összerakni, és nem működött az egész, és ott baczkodtunk vele a órákat, totál fölöslegesen, és nem sikerült összerakni. Uh, úgyhogy a teszt a szuperbeli közvetítésre az csúfos kudarcot vallott, de nem baj a keverő, egyelőre kölcsön, szándékunkban át, mint ahogy mondtam, megvásárolni, és a további tesztelése folyamatok során kiderült, hogy ez a keverő, ez teljes mértékben használhatatlan arra, amire mi akarjuk, és aztán kiderült, hogy a pet is egészen úgy gondolta, hogy ő ezt használta, és ez tökéletesen működik, hanem körülbelül a. Ö, Unokabátyja kutyájának a macskáját látta egyszer a tévében, hogy használt egy ilyen keverőt, tehát ez nagyon faszán sült el. Gyakorlatilag a fő gond az volt, hogy ennek a keverőnek nincsenek kontroll kimenetei, tehát egy, nekünk nagyon olyan keverőre volt szükségünk. Mi látjuk a kevert képet, és látjuk a négy darab jelet is, tehát öt monitoros rendszert össze lehet rakni, vagy valamilyen módon egy monitorra elhoztam az egészet, de igazából ez tök mindegy. Az a négyek, hogy ez a rendszer ezt nem tudta, tehát ezt nagyon hálás köszönetekkel visszaküldtük a tulajdonosának. És kérdeztem egy másik típust, ami el nehetek működött, de ilyenkor egy ilyen dolgot azt úgy veszel meg, hogy bemész a mintaboltba, és kipróbálod, hogy tényleg tudja-e azt. Csak hogy a mintaboltban ilyen nem volt. Egyáltalán nem volt. És mondták nekünk, hogy hát sajnos ezzel az a helyzet, hogy meg tudják rendelni. Ebből évente egyet vannak kell Magyarországon. Ez egy elég spéci dolog, ami nem nagyon szokott az embereknek otthonra kelleni. Úgyhogy kurva jól jártunk ezzel, mert több gyakorlatilag tiszta sor volt, hogy ez időben nem fog semmiképpen sem meglenni a szuper De közben, hogy ne legyen még olyan egyszerű, maga az internetes közvetítés és az internetes kapcsolat sem működött. Van egy saját szerverünk erre, amit akartunk használni de egyszerűen nem tudtunk normális minőségben adni. Több tesztadás volt, amit mi csinálgattunk, volt egy ilyen titkos tesztoldal a bodybuilder amit senki nem látott, csak mi, és ezen keresztül adtunk különböző dolgokat élőadásban, ezek felvétel dolgok voltak, de élőadásként ment ki, Ezt úgy kell értelmezni, és ott volt a minőség. Tehát például amikor Bodoi-mi voltam, akkor én ezt még aznap, az esküvő után egy óra múlva, az a, a, abból készült a anyagot szerettem volna élős adásba kinyomni. Majdnem olyan lehet volna, mintha tényleg ott lett volna élőben az egész történet közvetítve, de nem volt használható a minőség, tehát olyan trágya minőségbe tudtunk csak adni, hogy, hogy nem tudtam ezt az egészet így, így kiakni. Aztán végülis a Robi ráfékült a dologra és sikerült megtalálni olyan szoftereket és olyan beállításokat, amivel ez jó minőségben működött. Mondanom se kell, hogy normális internet ott nincsen. Tehát a szuperbudi helyszínén a budakalászi sportsanokban, aminek egyébként én roppant nagy ellenzője vagyok a kezdetektől fogva, a budakalászi sportsanokban ott nincsen normális internet. Elmentem az internet szolgáltatóhoz, sárszéleség kértem a legnagyobb sárszéleségűre. Na ez így is egy megabit volt fölfelé. Úgyhogy olyan rendszert kellett összerakni, olyan beállításokat kellett a rendszerbe használnunk, hogy a, a, a küldött jel sávszélessége az mindenképpen olyan kicsi legyen, hogy el tudjon egy megabiten is menni. Ráadásul, ahogy beteszteltem a rendszert, az egy megabített, ezt épp pont csak tudta. Még abban is volt para, hogy ott volt egy wifi hálózat, amit nem tudtunk lekapcsolni, és ugye le volt véve, védve jelszóval, de azért benne volt a pakni, hogy egy-két fasz rákapcsolódik, verseny közben, és azonban az élő internetes adásból a jel. Hát az nem lett volna túl jó. Az a lényeg, hogy nagy nehezen az utolsó héten sikerült megszülni a közvetítést, úgyhogy tűretű minőségű volt, a keverő az ugye reménytelen történet volt, mert nem lehetett megvenni, de az importőr tudott nekem telefonszámokat adni, olyan emberek számát, akik már vásároltak ilyet, és tőlük esetleg ki lehet bérelni alapon ö, azt javasolt, hogy hívjak fel egy párat, és sikerült rögtön találom egy olyan srácot, akinek volt egy ilyen keverője, méghozzá egy kofferbe belépítve öt monitorol, egy nagyon-nagyon profi cucc, ez kurvára megtetszett, de ezt kis a szupervadira, de úgy, hogy egy nappal előtte, hogy tudjuk tesztelni, hogy hogy működik, meg működik, egyáltalán működik-e. Na, ott kiderült, hogy az a ö, laptop, pontosan a Macbook, ö, Macintos, amiről akartunk adni, az, az nem lesz jó, mert a a MacBook az 800-as Firebase mentésnél meg 400-asba tudtuk volna adni. Itt az egész történet közben még lett volna a kevert jel után, ami a keverőbe, ugye bemenek a kamerajelei, abból van egy kimenőjel, egy, van egy kontrolljel, van egy kimenőjel, és a kimenőjel ment volna bele egy digitalizáló cucba amiből FireWire ment volna a laptopba bele, csak itt ez volt a gond, hogy 400 meg 800 szabvány miatt ez nem működött, és akkor egyszer csak ezzel tököltünk egy napot, hogy miért nem működik, aztán rájöttünk, hogy mi a baj, és akkor rájöttünk, hogy a humi gépet a PC-t ki kell majd telepíteni a superbody tehát szét kell baszni az irodát is, azért, hogy a szuperbadiról tudjunk majd adást csinálni. Én egyébként vettem előtte mindenféle digitalizáló kütyűt, meg minden lófasz, egyebet, mert van egy ilyen... Olyan ami ilyen barami drága téma, de vettem egy ilyen pár ezer fontos USB start is, hogy ezen így működjön, de az, az abszolút elhalott ügy volt. Ráadásul rögzíteni sem tudtam használni, mert nem tudott megfelelő felmondásra rögzíteni valamiért. De minden egyéb péntekre úgy álltunk, hogy az internetes közvetítés az elvileg megy, a vágócucc elvileg megy. Annyi volt a Bibi, hogy az egyik kamerának a képe az nem volt jó, egy, arra egy kis kamerát akartam használni, egy három CCD-s de de nem profi kamerát, aminek elég jó fény ilyen nappali de vagy a képe nappali fényviszonyoknál, de, de igazából itt ilyen színpadi fénynél túlzajos volt, úgyhogy ez nem lett volna jó, vagy túlzajos volt, vagy a színe nem volt jó, ma nem tudom, de nem lett volna jó, úgyhogy kell szereznünk még egy kamerát, nekünk csak kettő professzionális kameránk van, meg a többi ö, egyéb kamera. Úgyhogy ja, hát persze az se volt, volt egy másik kameránk, amit használtunk volna, csak annak meg a videó kimenete nem volt jó. Tehát ezzel állva problémák voltak. E, próbáltunk aztán rögzíteni, menevelem ezre, akkor fekete a lett a kép, rájöttünk, hogy beállítás szar, de az nem lett jó, úgyhogy ezt a picsába, eldöntöttük, hogy a digitalizáló eszközünk, ami valójában egy magnó egyébként, egy ilyen 8000 800 fontos magnó, e, az arra fogunk majd nagy az kazettára rögzíteni az egészet, és akkor a meg megy meg adásba. Volt nekünk egy tudtunk, egy baromi drága, az is profi tud, amit már próbáltam belőni a kupán, hogy rákeverem a hangomat, de rá jönnöm, hogy ez azért kurva jó, mert 140 ezer forintért nem volt benne egy rohadt előerősítő, és gyakorlatilag a mikrofonjelet így hiába fogadta, de hát nulla semmi, nem volt, nem volt mit rá keverni, nem volt elég jelen. Az a lényeg, hogy nekem van egy haverom, akinek szóltam, hogy jöjjön ezt a hangdolgot megcsinálni, mert ezzel tud és fogunk. És igazából a belegondolok, kurva, szar, és tehát ilyen a világon nincsen, hogy az embernek mondjuk az a feladata, hogy a műsort vezesse egy online közvetésbe, de ő szereli össze, meg ő találja ki a technikát, tehát az passzus nonszenz kurvára. Na minden szóval hívtam egy hangmérőnő haveromat, aki segített a hangot összerakni. Ő aztán megállapította, hogy ez a keverő, ez ugyan kurva jó susztényleg, tehát ez nagyon megérte, csak használni nem tudjuk semmire, de ezen kívül tényleg tök faszla. Mindez persze azután, hogy 12 000 forintért különböző átalakítókat készítettem hozzá, hogy egyetlen ki tudjuk próbálni. De esetre az volt a koncepció, hogy neki a stúdióból le kell venni a jelet majd, és azt fogjuk összekeverni valami úton, módon az én mikrofon jelemmel, és akkor az megy majd bele a keverőpultba, ami a videójeleket, a vágott videójeleket küldi a digitalizálóba, ahonnan rögzítjük szalagra, és megy ki az internetre. Pénteken, amikor többé-kevésbé működött már a rendszer, akkor már csak annyi dolgom volt, hogy megszerezem a sitektól a reklámspotokat, amit ők a ledfalra szántak, csak arra nem gondol senki, hogy mi a közvetítésben is akarjuk ezeket a reklámokat nyomni, de nem úgy, hogy fölvesztük paraztba a ledfalat, hanem valami normálisan, hogy ki is Úgyhogy megkaptam ezeket pénteken este 8-kor, de legalább baromi szélesben, és így is láttatok, mert nem tudtam mit csinálni, hang nélkül, és flashben, nem flash videóban, hanem flashben, amit nem lehet visszakonvertálni sehogy sem videófájla, mert eleve más módon készül próbálkoztam, de csak egy-egy léjért uh, tudott átkonvertálni, tehát nekem a desktopról kellett a videókat így és uh, nem tudom, hogy hogy oldottam meg, hogy két órán belül megvágtam őket, és vágtam hozzá a zenét, de ez egyrészt azért van, mert nagyon sok órát szoktam azzal tölteni, hogy zenét böngészek a itt a zene gyűjteményemben böngészek és katalogizálok és ezért találtam hozzá a zenét viszonylag hamar de ez ilyen csodaszámban megy tehát ezen zenét csodálkozom, hogy hogy tudtam ezt megoldani de az a lényeg, hogy elkészítettem a reklámokat amiket majd be fogunk a szuperban én. közben úgy, hogy este 8-kor kaptam meg hozzá flashben az alapanyagot és 10-kor szerettünk volna elindulni Sinteken 10-kor, tehát a verseny előtti nap este 10 hogy összeraktuk az egész rendszert, és az volt a terv, hogy lesz egy ilyen verkfilm az egészről, hogy ahogy építik a színpadot, azt már így élő fogjuk közvetíteni, én meg majd mondok hülyeségeket, és akkor ez majd úgy jó lesz. De amikor végre vagy egy óra későbbsel odértünk, akkor szembesülni kellett azzal, hogy elfelejtettek valamit ott megbeszélni, és rajtunk kívül meg a színpadépítőkön kívül se a stúdió senki nincs ott, ráadásul színpadépítések annyira szétszettek mindent, hogy le se tudtuk, hogy tudtunk ott telepíteni. Magyarul éjszaka össze-vissza szarakadtunk mindennel, kiraktuk a, az internetkábeleket, és eltököröztünk minden hülyeséggel egy ilyen laza éjjel háromig úgy, hogy tudtuk, hogy vissza kell reggel jönnünk legkésőbb hatkor kor tehát az volt a lényeg, hogy én körülbelül 2 órá tudtam aludni a szuperbadi előtte, mindez annak tudatában, hogy tudtam, hogy utána a tíz órán keresztül élőben kell vezetnem a szuperbadi közvetítést. Lehetőleg úgy, hogy az emberek ne hunnyák magukat halára, és talán még értelmes dolgokat is tudjak mondani. Na még persze annyi volt, úgy kis meglepetés rendéknak erre az estére, hogy be kellett, amit kipakoltunk a kis mikrobuszunkból, cuccot a keverőtől kezdve a kutyafaszáig, amely elég nehéz kétszemélyes kofferme volt, az összes kábel, a kamerák, a statívok, minden szar hoztunk munkkal. azokat, vissza is ezt pakolni, mert nem mertük otthagyni, mert ugye elméletileg ott vannak a munkások, és akik vigyáznak rá. Csak amikor tűnjön el egy százer forintos tudt, akkor megy a vonogatás, hogy hát ne, nem tudjuk ki volt az, de az egy kiló bukta, tehát arról nem beszegy egy milós kamerát azért így itt az nem egy ilyen okos megoldás, nem mindegy. Végül is az lett, hogy visszapakoltuk a céges mikrobuszba, én ott hagytam az inkocsimat, lejöttem a mikrobuszsal, leálltam itthon a garázsba, hogy ne megint az Isten fazát is visszapakolni a szerkesztőségbe, és másnap reggel kimentem, és csodák csodára én érkeztem elsőként a szerkesztőségbe, ez nagyon ritkán fordul elő, úgyhogy fogtam egyedül, kituttaltam az egész tudtam elkezdtem a statívokat felállítani, fölögtem a kamerákat, stb. közben megjöttek a többiek, összekötözgettünk mindent, beesett lassan a hangosítós emberünk a Maki, aki igazából a szájteknek a embere, és, és ott derült ki, hogy a makinak a a verseny kezdet előtt, ott ki, hogy a makik keverőjéről nem lehet zajmentes. Jelet levenni, tehát magyarul, amit akartunk, hogy a keverőbe stúdió elmegy, az nem működik. És persze, ha tudtuk volna ezt az egészet előre, akkor nem ez volna gond, mivel hoztunk hangny elnöket, munkörül be tudtam volna mikrofonozni az Isten fazát is, és tök stúdióminőségük tudszok lehetett volna rögzíteni más módon, de nem számoltunk erre. Én azt mondom, neked semmi, nem kell, mert minden van. És hát ezzel nem arra beszívtuk. A dolgot az a lényeg, hogy ezt ne tudjátok meg, hogy hogyan sikerült rögzíteni a hangot, ezt nem akarom elárulni, de van hozzá köze egy mikrofonnak, meg egy szigszalagnak, az biztos, és akkor a másik, kb. másik végén voltam én, egy fix mikrofonon, rádiós mikrofonos megoldást azt nem sikerült összehozni, és akkor nagy nehezen el tudunk indulni a rögzítés dologkal, de mindez, amit mondok ez előre vetítette egy kicsit azt, hogy, hogy folyamatosan elbaszások voltak a Szuperbadin, ami aminek az okaját ezt igazából nem akarom Fírtatni, de tény, hogy, hogy gáz volt, tehát volt a szervezésben egy kis szétszórás, szétszorság, aminek nem kellett volna lennie, és, és ez így nem jó. Tehát ezt nem lehet letakadni, bár ezzel nem különösebben azok ellen akarok beszélni, akik ott voltak, mert nagyon keményen mindenki végig dolgozta az egész napot, csak egyrészt két dologgal van probléma, az, hogy nem sikerült ezt az egészet összehangolni, nem volt az egésznek egy olyan felelőse. Aki, aki ezt az egészet a hátán vitte volna, illetve volt egy olyan felelőse, csak az, ő az utolsó pillanat ugrott be, mert ez tudom, hogy össze-vissza volt itt variálva, hogy most tulajdonképpen kiszervezett idén a szopervadit, és másrészt meg olyan emberek hoztak olyan döntéseket, akik nem értettek hozzá. És itt gondolok arra, hogy például a szuperbanin ki megy föl a színpadra, mint vendég. Tehát ezen én tökön szúrom magam, hogy olyan emberek voltak már tavaly is a színpadon, mint Starvening, meg idén is, akit csak néztem, hogy most miről beszélünk. Miközben mondjuk, Mészáros Laci szájtek által, szponzor a ró Power sorozat egyik atya, gyakorlatilag egy ilyen beszélgetése volt fölhívva, mert lemondták az ő szereplését, mert odaszólt, hogy a pintér oda szólt, hogy a lacik ne nyomjanak fekve, csak én nem értem a pintérfeleni mióta a szuperbadi szervező. Egyrészt, másrészt meg nem értem, hogy én nem a Mészáros lacit kellene megkérdezni, mert szerintem ő el tudja dönteni, hogy ő. Tudja-e vállalni ezt, hogy bemutatózon, és nyomjon egyet, vagy nem tudja? És az a dúr, vagy a Laci egyértelműen megmondta, hogy ő szívesen vállalta volna, csak ő nem kellett a szuperbadira, de ő mégis eljött a szuperbadira, holott ott különösebben üljött a badi, nem mozgatja, csak úgy érezte, hogy mint a cég állt a szponzorált versenyző, neki kötelessége ezen a rendezvényen részt venni, és hát végül is én interjúztattam őt, és beszélgettünk elé sokat a versenyen. De ezen felül azért ezek a dolgok, ezek, ezek kurva nagy bakövések úgy gondolom. De hát ilyen dolgok vannak igazából. Sajnos csak, csak az utóbbi pár évben nem voltak. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem ö, akarom most szervezésileg halára fényezni a szuperbadit, mert nincs miért. Más kérdés, hogy ennek az egésznek megvannak az okai és erről is majd egy kicsit fogok beszélni, hogy ö, ezt nem tudom, látjátok-e, de a superbody jelentősége az már, hogy úgy mondjam, a cégnek nem akkora, mint eddig volt. És ez egy ez egy olyan információ, ami, ami igazából, ezt nem mondom, hogy hivatalos, csak ezt tudomásul kell vennünk. Megmondom, miért. Nem tudom, hogy levetétek az üzenetet, amikor kezdődött az egész dolog. Tehát a kapkodásnak, ami volt a szuperban, és a némi szervezetlenségnek az az oka, hogy, hogy a szervező cég hogy Magyarország piacvezetője egyre nő, egyre nagyobb. És egyszerűen nincs energia arra, hogy a szuperbadi szervezésébe különösebb energiát öljenek. Nem tudnak vele foglalkozni. Más egyéb dolgokkal vannak elfoglalva. Itt látjátok, hogy kijött egy új termék, dizájn vonal, a új termék jön, folyamatos egyéb problémák vannak, a katalógusokat meg kell csinálni, ilyesmi. Tehát egyszerűen nem volt energia a szuperbadi szervezésére, és Igazából az a helyzet, hogy a Superbody már e, nem. Superben ez ezt fogalmazok, és elég nehéz lesz, vagy elég könnyű lesz félre érteni, és pár köcsök félre is fogja érteni. Ugye az összes paraszt, aki húgott eddig, hogy jó, a Superbody az már 100% e, Superbody final, meg van a másik nagy gyökér, aki elhozta a Jay katlert nem emlékeztek rá, az is megmondta, hogy az erősebb kutya baszik. Amikor volt ez a Hiszti 2008-ban, amikor a J-katlert, rászervezték ezt a nagy sikerű versenyt, mert akkor húgtak, hogy jó, hogy ez már a már vége van, és a szuperbadinek nincs vége, csak már nincsen olyan szempontból jelentősége, mint eddig volt. Tehát most a szuperbadi azt, ha sikerült helyesen kommunikálnom, és levettétek, a szuperbadi üzenete most az volt, hogy a nem akar Magyarországon a világ legnagyobb versenye lenni. A szuperbadival az történt, hogy egyszerűen túl erős lett. Vannak himihumi vb k szerte a világban, nem akarok szövetségneveket mondani, amelyek két-három indulósak, gyengék, vannak olyan vb helyzeteink, akik soha nem lugnának labdába a szuperbadin, és az történt, hogy a szuperbadi túl erős lett. Gyakorlatilag ebben a mai vb-vezőnyben magasabb volt, mint egy világmanosság színvonal, Ez hülyén hangzik, de ezt, mivel ez nem az én versenyem és semmi közöm hozzá, én csak sajtó vagyok, különösen idén semmi közöm hozzá. 2008-ban voltam szervező, de azóta igazából nem. Tehát ezt nyugodtan kimondhatom, kivillálóként is, hogy, hogy annyira erős lett a Superbody, hogy ez, ez gáz lett, ez probléma lett, Pedig azért lett probléma, mert elkezdett nem jönni szuperbadi utánpótlás. Tehát le. Kezdett az újoncok száma csökkenni, és kezdett a szupervadi egy ilyen benfentes dologgá lenni. Most egy nagyon extrém és nem teljesen helyén való példát mondok, de kezdett olyanná lenni, hogy mindig a Tóldi Zsuzsi nyer, mindig a Tóldani nyer, nyer mindig a Lénár Lős nyer. És ennek az égvilágon semmi értelme. A szupervadi célja, amikor elindult 14 évvel ezelőtt, az az volt, hogy ez egy tehetségkutató verseny legyen, hogy felpesdítse a magyar testépítő életet, ő gyakorlatilag meg is mentette a magyar testépítést akkor, mert egy új versenyzői generációt nevel ki, és ez a funkció, hogy a szupervonának kezdett megszűnni. Tehát most nézzétek azt, hogy van egy rendezvény, ami a rendezőcégnek cégnek sokba kerül, és kezd igazából ilyen céltalan lenni, mert... Ugyanazokat a dolgokat, tudja csak hozni évről évre, és nem tud megújulni. És ezen gondolkoztunk el, és egy kicsit megkérdeztek engem is erről a dologról, és ezen gondolkoztunk el, ezen gondolkozott el a cég, és ezért lett az, hogy a Superbani már nem akar ilyen baromi erős verseny lenni. Inkább legyen a színvonal a de legyenek új tehetségek, ez a cél az egészben, hogy legyenek új emberek, legyenek új testépítő versenyzők, legyenek akár új atletikbe, atletikbe új versenyzők. Mondjuk az utóbbi a Grand Prix volt az, ami most 2008-ban indult meg talán az a folyamat, ami miatt most elkezdtek a Grand prix versenyzők lenni. Most még nincsen belőlük 60 darab, mert 13-as mezőn sikerült idén összehozni. Nekem nem hatan voltak, ez is valami. Most az Open-esek tűntek el idén, de például Atletikben rengetegen voltak. Tehát azért valami sikerült, mondta ez a tehetségkutató részt azért sikerült egy kicsit beindítani, hát most azt nyugodtan mondhatom, hogy a mezőnek a harmada atletik meg forma kategória volt. Tehát látszik, hogy a tehetségkutató részt, amit szerettünk volna megcsinálni, azt maximálisan megtudtuk. Tehát ez volt a fő cél a szuperbanin, és ezt maximálisan sikerült kiaknázni. Az, hogy a szervezési részbe nem volt lehetőség és energia, olyan marhasokat és nem ment minden nagyon flottul. Hát ez gáz, de igazából ez van. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy én kifejezetten nekem megmondták, hogy nem cél már az, hogy szuperbadi legyen. Akár, az se érdekli őket, ha lesz nagyobb verseny Magyarországon. A szuperbadi idén is, de jövőre biztos, hogy arról fog szólni, hogy csak a versenyzők. Tehát, ö, még egy dolgot itt le kell tisztázni. Nagyon sokan szokták azzal ö, a kis ö, saját szerencsétlen álláspontjukat, meg a saját ö, törékeny önbizalmukat erősígetni, hogy a Superbody az igazából reklám. Tehát azért ez a legnagyobb verseny, meg azért nem tudnak a tökéletlenek ilyen versenyt csinálni, mert hogy ez reklám. A Superbody soha nem volt reklám, nyilvánvaló, hogy... Kellett valamilyen szinten, főleg a legelején 98-ban, hogy a cég ismert legyen, de egyre jobban nem kellett. És természetesen volt egy marketing lehetőség a Superbadi, tehát mint reklám dologra ki lehetett használni, még akkor is, ha nem ez volt a cél. Na ez idén megszűnt. Ha megnéztétek, akkor a superbani abszolút semmiféle reklám jelentőséggel a cégnek már nem. Nem bír. Tehát nincsen, nem is céloznak. Mennek a, let, a, a reklámok a lett falon. De azok is, amit el is meséltem, ezek is annyira voltak egyáltalán ö, fontosak, annyira nem érdekelte őket, hogy az utolsó pillanatba készült el. És és ez is azért készült el, mert most mit kellett volna a adni? Tehát egyet értsetek meg, a letfal az kerül x 100 ha felraktunk volna egy ilyen nagy molinót, az majdnem ugyanannyiba került volna, és akkor lett volna egy ilyen statikus dolog, amit aztán a, a molinót az sajnos ki kell dobni évről évre, mert amikor azt összetűrőd, akkor annak már annyi ezt jövőre nem lehet felhasználni. És a letfalon meg most mi a francot tudtunk volna adni? Vagy tudtak volna adni a dallasznak a részeit. Tehát azért voltak ott reklámok, mert hát valaminek kell ott lennie, ha már ott van. De gyakorlatilag, ha megnézitek, a szájtek nem reklámozott ezen a rendezvényen. Kiraktak oldalra a döntőbe valami három ilyen megállító, ilyen megvilágított. De igazából ófasz. Tehát én például, aki, én nem vagyok marketing szakember, ö, nem mondom, hogy értek hozzá, de például, Nyilvánvalóan, amikor csinálsz egy rendezvényt, amiben milliókat belősz, akkor abban valamilyen szempontból, hogy azért legyen valami épeszű haszna is, azért abban a reklámelőtüskét kijöknázod. Hát én például fogtam a fejemet, hogy miért nem építették föl a Fibon, a Fibon levő brutális standot a Superbadilla, mert kurva jól nézett volna ki. De nem érdeklő, ennyi, ennyi a válasz, ennyi nem érdeklőket nem akarnak reklámozni a Superbadilla. Tehát nincs a Superbadilla már reklámhordozó szerepe. Egyáltalán, ezért nem lényeges már annyira, hogy a szuperbad ilyen nagyon nagy csillogó, nem tudom micsoda legyen, hanem egyetlen egy dolog számít most a cégnek, ezt személyesen úgy tulajdonos mondta nekem, a versenyzők. Azt őket, hogy ezer néző van, vagy ötszáz néző van, vagy kétszáz, nagyon tudják, hogy az internetes közvetítésnek a nézettsége az magas, ami szempont a versenyzőknek legyen egy jó verseny. Szuperbody a jövőben addig lesz, amíg a, versenyzőknek érlekli, a versenyzőket érdekli, és a versenzők e, eljönnek. Ha a versenyzőket nem érdekli, egyszerre, majd a Szuperbody elérünk addig, akkor nem lesz több Szuperba. Nincsen már a cégnek ezzel más célja, csak hogy a versenyzőknek csinálj jó versenyt. Ez egy kicsit magyarázat mind arra, hogy az, az idei Szuperbadi az annyira nem volt gördülékeny, mert egyszerűen annyi más feladat volt, annyi más dologra kellett koncentrálni, hogy hogy ez így sikerült, és aztán ezt igazából csak azok vették észre, akik már utános szuperbadira szuper járók. Tényleg ez nem mentő körülmény, vagy nem mentesítő tényező, de a szuperbadi átalakul, ez egész arról szól, ezeket a ö, bakiket, amiket voltak, szerintem ezeket ki kéne javítani, a szuperbadi át fog alkítani ö, csak is sportá, tehát csakisport szempontú dolog lesz, én a, én a show témát azért mindenképpen elültetném, hogy a nézők jól érezzék magukat, de itt a, a legfőbb szempont most már a, a sport. Úgyhogy, bár idén szerintem maximálisan a, a célt, amit akartunk, mert ide nem az volt a cél, hogy tűzijáték, csili-vili, szájtek, reklámhegyek és... Ez legyen a legnagyobb versenyvilágon, hanem az a cél, hogy legyenek új versenyzők, és lettek, ez szerintem maximálisan sikerült elérni, és jövőre szintén ez lesz a cél, hogy az idei új versenyzők térjenek vissza, legyenek jövőre még újabb versenyzők, legyen még újabb versenyzői generáció, és már nem az a cél, hogy a visszatérni visszatérjen a szuperbeli színpadára. Azzal egyébként hozzáteszem, már előködtünk, hogy a most meglévő generáció legnagyobb testépítő sztári egy színpadra álljanak. Hát ők nem álltak egy színpadra, ők inkább kikerülik egymást. A Tódnami mellé a Jenei Pistimert odállni, meg a Molnár Peti. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt az idő, hogy elkezdjünk az újakkal foglalkozni, az új tehetségekkel, a formakategória az, amit még rendbe kéne szedni igazából, és erről is beszélnék egy kicsit, mert sokan nem értik ezt a formakategóriát, és én sem. Ez <gül> a nekem kellene értenem, de igazából itt voltak bizony szervezési anomáliák, ami miatt én nem vállaltam azt, hogy a, a, én így, mint felelős elvigyem a formát, tehát a formakategória kategóriát kijelentem, hogy semmi közöm, segítettem a bíróknak, de ennyi. Ö, egy kicsit azt hiszem ötletgazda volt, egyébként a formakategóriában és azért egy-két dolgot én így jó utánítokosan el tudok rá mondani amit el is mondtam a versenyen de az kellett megérteni a formakategória, az nem még egy atletik akar lenni nem. és ezért volt a szabályzatban az hogy nem szabad szinten bekészülni, van nálunk egy srác, aki egy tagja a motivációs klubnak és ő leírt, hogy hogy visszteni, minden is kapartam magam, mert mondtam neki, hogy le volt írva basszus kategórikusan, hogy nem lehet visszanítani. Ő úgy érzette, hogy a vízhajtózni nem lehet, de nem, tök mindegy. Ne, ír, ne gyere oda szárazan, ha te azzal leszel víztelen, hogy iszol 10 liter vizet, csütörtökön, pénteken meg egyet se, és ennyit csinálsz, és ettől száraz vagy, akkor ezt ne csináld, mert nem lehet száraznak lenni. Aki túl jó forma kategóriába az. Le fogják pontozni, és le is pontozták a bírók, ugyanezt a srácot is, bár hozzáteszem, ez főleg struktúra verseny volt, tehát nyilván nem lehetett nagyon, egy nagyon paradox dolog ez, nem lehetett izmosnak enni, nem lehetett száraznak lenni nem lehetett szákásnak lenni de mégis azt pontozzuk, aki a legizmosabb, meg a legszákásabb hát nyilván nem lehet ezt csinálni, úgyhogy ők azt csináltak a bírók nagyon egyszerűen, hogy aki túl vastag volt ide, oda jött ilyen, olyan izomtömeggel, hogy gyakorlatilag atletikba kellett volna indulnia, vagy máshol, és, de hát ő nem készült fel jól, ezért ide jött, mert ez könnyű, tehát ez nem működik, ez nem egy ilyen könnyített dolog. Ez a kategória azoknak szól, akik nem akarnak versenyzők lenni és nem versenyzők, ez hobbi testépítő kategória. Edzegetsz, kinézel valahogy is fölállsz. Ezért nincsen barnítás, ezért nem kerülsz be a döntőbe, ezért nem rendes verseny, ez teljesen külön van mindentől, mert ez egy ilyen utánpótlás kategória, nem igazi verseny. Teljesen el kell határolódni ettől a dologtól, ez tehetség kutatásra jó, és ennyi. Ha felkérnek rá, akkor én belefogok fogok ebbe a jövőbe szólni, és írok egy normális szabályrendszert hozzá. Ha nem kérnek fel rá, akkor nem fogok. Nem tudom, de minden esetre ez most is tisztán definiálható, hogy ez így működik. És azok a srácok, akik túlszálkásak voltak túl, vastagok voltak, azokat a bírók lepontozták. Tehát azt csinálták, hogy mondjuk... Azt mondták, hogy ez a srác az első, és akkor adtak neki egy harmadik helyet, negyediket, mert két-három helyen hátrébb dobták. Ezt megtehetik a bírók. Erről szól. Megmondom, miért szól? Erről, mert ez kibaszás azokkal a srácokkal, akiknek a forma kategóriája valójában szól. És azért mondjuk be, voltak egy párral a mezőnyben olyanok, akik ö, simán mehettek volna atletikbe, és nem is hettek volna rosszak, csak le kellett volna őket barnítozni. Tény, hogy vannak érvek. Tehát van olyan srác, ki azt mondta, hogy egyrészt neki nincs önbizalma, úgy gondolta, hogy egy rossz atletikba. Ö, meg van, aki például nem szereti a szabadpózt, és, és nem tudja a szabadpózt megcsinálni, és azért indul formába. De van olyan is, aki, aki nyilván azért indul formába, mert ugye eddig könnyen fog nyerni. És az a baj, hogy mi nem vagyunk ilyen lélek furkászók, akik így belelátunk a kis gondolatokba, meg a kis lelki problémáiba. Mindenkinek nem tudjuk megállapítani, hogy ki miért indul. Ez a szabály, aki túl jó, nem indulhat itt kész, aki ezt beszívja, mert nem jól mérni fel magát, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Illetve a szervezők nem tudnak mit kezdeni, mindig első szám első beszél, személybe beszélek, vagy több első szem első szemében, de tök mindegy ez véletlen. De az a lényeg, hogy ezzel nem lehet mit kezdeni. Ez nem igazságos, ha túl jó versenyzők vannak formában azokkal szemben, akiknek ez szól. Az atletikus valamikor egy ilyen laza kategóriának indult, aztán nézzetek, mert mi lett belőle. Most csináljom még egy ugyanolyan atletiket, csak formának nevezük, és nincs barnító, tehát ez nyilvánvalóan röhely lenne. És megmondom frankon, az első helyzet kell Lászlónál is nagyon rezeg a léc. Ugye, igazából a képek alapján nézve, van, vannak olyan képek, ahol nagyon durván néz ki, de a bírók mégis tovább jutották és eljutották az első helyig, megmondom nekik, hogy miért, azért mert nem esett ki az elődöntőbe, tehát itt volt két elődöntő, ugye forma 1, forma 2, és a, amikor a döntőbe jutottak, akkor onnan már nem kellett a bírónak lepontozni. Tehát ezt a szabályt találtuk ki erre, hogy a, a, az elődöntőben lepontoznak, és a, akik már döntősök, ott már ami a csövön kifér, azt tényleg úgy pontozzák, hogy ki a legjobb kész. És e, így lett a Sönekker Laci első, és úgy gondolom, hogy ő valahol, bár durvának néz ki képre, ránézve, de mégis igazságos ez a dolog. Hiszen, tehát igazából nem be van a pontozása, csak nem mindenki érti, meg tudja ezt feldolgozni. Tehát amit meg kell érzenetek, a túl jó srácok kiesnek, és ez igazából verseny, tehát azért, mert valaki marhaizmos, azért, mert valaki nagyon be van készülve, még nem biztos, hogy Elő lesz, mert nem fogják nézni a bírok forma ez a kategória neve, ők egy alakot néznek általánosságban, majdnem annyi, mint a szimmetria forduló. Gyakorlatilag ezért lehet az, hogy egy nagyon jó felkészült versenyző, aki egy kicsit derekasabb, és erre volt példa. Ő nem jutott be a döntőbe, mert eleve már nem volt első azért, mert strukturálisan nem jó, tehát az alakja nem volt jó, hiába volt jó felkészült, meg volt izmos, és más rész meg még le is pontozhatták, ahhoz képest is, azért mert túl jó fel volt ö, készülve. A Sönekker Lacinak viszont a struktúrális adottságai kitűnőek. Tehát ő, ő egy nagyon jó genetikai rác, és vékony, nem volt annyira vastag, és ugyan baromi volt, de ezzel együtt mégis úgy ítélték meg a bírók, hogy most ebben a mezőnyben ezen a napon ő volt a legjobb itt az összes közül. Úgyhogy én gondolom, hogy bár azért a ö, pontozás furcsaának tűnhet a forma kategóriában, és egy kicsit igazságtalanak tűnhet, hogy a Sönekerni Laci, Laci gyert, de, és ott a helyszín, ezt én sem tudtam eldönteni, de miután elemezgettem a kérés magammal, Én értem a bírői döntést, hogy miért ez egy tehetségkutató kategória, amiben az alakot nézik, és a mezőny legtehetségesebb, legjobb alakú versenyzője nyert. Ennyi a történet. És ha egyébként a Sönekkerlaci valamivel vastagabb, akkor, akkor nem nyert volna, mert akkor az izmasság miatt, túlzott izmasság miatt lepontozták volna, de így még belefért. De hozzáteszem, szerintem ennek nincs jelentősége. Tehát a formakategória, a számomra a felállok a színpadra és megmutatom, hogy meg tudom csinálni téma, ugyanaz, mint a minősítőbajnokság, amit én a eredeti régi Magyar Szövetségem által megnevezett minősítő bajnokság ötlete alapján fejlesztettem tovább saját magamnak, csak ilyen versenyt már valószínűleg nem fogok csinálni többet, de hogy jövőre a forma kategóriának milyen a sors, azt nem tudom én ebből, nagyon szívesen csinálnék egy minősítő bajnokságot úgy, hogy esetleg szokásos aranyezős bronz minősítés után az aranyat az kapottak egy ilyen rendes helyrepontozással megmérkőznének, tehát az alanyat kapottak között lenne csak igazából helyrepontozás. Más kérdés, hogy ennek a szervezők mit szólnak, hogy érlekléje őket egyáltalán, vagy nem. Én nem tartanám ezt rossz dolognak, hogyha nem 26 versenyző lenne formakategóriában, hanem mondjuk 46, Igaz, hogy ez nagyon húzza az időt, nagyon problémás dolog, de és a, a nézők erre nem is nagyon izgulnak, de viszont mégis tehetségkutatási szempontból és lehetőséget, és az, hogy lehetőséget adunk olyan versenyzőknek, akik, vagy olyan hobbistáknak, akiknek ez az egyetlen esélyük, gyakorlatilag, hogy motiválódjanak, és hogy egy ilyen színpadig eljussanak, az szerintem, szerintem megér annyit, hogy hogy akár ezt program előtt teljesen úgy, hogy még azt mondjuk, hogy mondjuk a kategória kezd reggel 9-kor indul, és mi azt mondjuk, hogy ezt tudjuk, ez 2 órát fog tartani, és azt mondjuk, hogy a hivatalos megnyitó az csak 11-kor lesz, tehát nem kötelező azt a plusz két órát végülni annak, aki akit nem érdekel, tehát szerintem erre, erre baromi jól, és erre meg a, akit tényleg érdekel, jöjjenek el a szülők és a barátok, akiket a forma kategóriában a saját haverjuk, vagy, vagy fiúk, vagy lányuk, vagy kutyájuk, macskájuk szereplése érdekel. Tehát szerintem értelek, hogy mit akarok ezzel mondani. A forma volt a legvitatottabb, legnehetsesebb kategória, ami nagyon-nagyon félre van értve, de én azt hiszem, hogy egy kicsit talán ezzel tisztában tudtam tenni, hogy miről szól ez a dolog. Na egyébként visszatérve a saját dolgomra, még annyit a szuperbadiról, hogy hát nagyon húzós volt, tehát nekem több mint 10 órát kellett műsorvezetnem, de néha, néha volt ebben szünet, el kellett mennem mondjuk, nekem kellett interjutatni a tévének, meg ilyen apróságok, meg néha ezt azt intézni, néha kimentem pisilni, meg ilyesmi, és hát ilyen este 10 körül végeztünk, és komolyan mondom, egy hét eltelt el azóta, de még mindig, még mindig haldoklok egy kicsit nagyon megviselt mindenkit az egész tábot a mi csapatunkat biztos, de hát azt tudom, hogy például a Maki aki intézte ott a zenéjét a Scytech csapatból hát ő már alig látott ki a fejéből de igyekeztünk de mindent megtenni és hát nagyon sokan dolgoztak a Szyjtek csapatából is, sok új ember voltak, akik még nem is voltak szuperművésük se volt, hogy mit kell csinálni. És bár voltak hibák, én azt mondom, hogy mindenkit köszönet illet az erőfészítéseket, hogy eljöttek. Ezt tudni kell, hogy ez mindenkinek ingyen munka, tehát ezt pluszba vállalják be azok, akik a Szyjtek csapattól eljönnek, vagy tőlünk. Úgyhogy sőt, effektíven még nekünk pénzbe is kerül esetleg szakembereket vagy, vagy felszerelés bérelni. De az a lényeg, hogy, hogy túl vagyunk rajta. Nagyon nehéz, ez mindig egy rohat nagy kihívás. A Főzőzolomnak most idén még jobban kell teljesíteni, én úgy érzem, mint eddig, mert most annyira nem ment flottól a dolog, úgyhogy nagyon sokat vitte az orja hátán. De, de túl vagyunk rajta, sikerült. A, a cél, ami volt, azt megcsináltuk. Ezt nagyon sokszor. Fogom mindenkinek hangsúlyozni, hogy a szuperboid szeretnék visszavinni a régi, ha nem is akkor a 250 versenyző viszonyatos külföldi sztár versenyzős dologba, az a lényeg már az a nem érdekes, hanem abba ab, szeretnék visszavinni a szuperbadit, legalábbis ami a jelenlegi álláspont a cégbe, az meg az enyém is az, hogy engem kérdeztek, hogy, hogy tehetségkutató utató legyen, és itt el tudjanak kezdeni versenyzni. Az emberek nyilván oké, okay, ott van a nyilván nagy kupa, mint kezdőverseny, de azért a két dolog az nem egészen ugyanaz, meg hát ott tudja hogy csak egyféle kategória van. Úgyhogy jövőre nem tudom, mi lesz, de bízom benne, hogy ezt a jelleget, amit idén sikerült kitalálni, ezt, ezt jövőre is tudjuk folytatni. Én meg hát az igazság, hogy versenyt a hátam közepére se kívánok, de de hát lesz lesz még bőven a jövő hétvégén is, úgyhogy ennyi volt a szuperbadi. Az ilyen szemszögemből szerbusztok.